Gjithë deri tash e boft kabul atë bof e që i kam betë e boft letë edhe e pranofti nësha Allah. Ne e boftë Allahu hise atë e që i premtoj Muhammed Mustafaja për dhëtë ditët e fundit, këti Ramazani ajo ishte shpëtimi nga zjarëmi gjehlemit. Neve edhe gjithë besimtarve që këti muaj i kushtun kujdesin e veçantë, e ki muaj med vërtet mërë tonë që ti kushtohet kujdesin e veçantë nan Kurani Kerim në muin e Kurani Kerimit jemi thënë në surat Al-Araf në ayat 80 inshallahu teala wa lutan iz qala liqawmihi ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru sab njaria e karavanit burrave te cilet sillin njeriu në ibadet edhe në besimin e Allahu xhall zelaluhu a ki karavan as karavan meishaid i njerëzve ma të dashur të Allahu gjellë gjelalu, bërësit e bajrakut të besimit këto janë pengamert edhe gjemati i cilë i shkojnë mrapa. Po ato janë lokomotiva, ato janë prisit, ato bajnë bajrakun edhe sirin gjemati në rrugën e drejtë, sa dhe ka rastin bithede ajo në ajetët kuranore me lutë a.s. Më një herë po ju informojnë gjematin tonë, kuqa është ki personi madhi dashur të Allahu dhe të ne, është gjalli i vlawët Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. e ka gjallë vlawët vend banimi i ti ka qenë një rakë Ibrahimi a.s. ka banu në palestin dësot ka aj, pas lark -lark. ka pas gjallë vlawët dësot luti Ibrahimin e ka agjë ama vend banimët i kanë pas larkë larkë Ibrahimi ka banu në palestin edhe luti ka banu në rakë e pse kështu pra pse kështu larkë larkë jo, ato ishin afer ato ishin afer Seve Ibrahim ja shërakian. Tashun e po i thekë hartën e Sodit modern. Kjo në atko s'ka vlerë fare kjo. Irak, Palestinë, Iran, Egjipt edhe sot duhet të vlerë për arsyeën e vend geografik më unjovkuje. Ibrahim ishte dallai pi Babilonie, për periudut të Irakut. Edhe e bash hijrrateve që bënë shpengurja aty prej Zarr më shkojnë në Palestinë. Hijrrat i ati në Palestinë i diti në Egjipt, hijrati i tretë i ati për Egjiptin, Mekka, i katërt hijrat prej me kësë pratën në Kajra, në Ejipt i, i fundit prej Ejipt në Palestinë në Khalil edhe ati ka vdik alai salatu alaihimu salatu wa selamu gjemian pra ki ishte një rëtullim i rotulim, Ibrahim alai salamit duke e bajt bajraki në Allahu Gjellë Gjellalu me vete prej një vendi i tërturuar në vendin qesër ish përnguale dhe i hutuar duke nga me uafru njëriut matë mire në Allahu Gjellë Gjellalu në përbise loti për të silin flet Kuran i, Karim, i, Sadr, Jalli, i Vlautati, Ay, jana, araf, prae, tazdeh, a i mbët një rak, sot dhë të të shofë më disa gjona, e o dhëtë kalujem surët a rafë prej ajeti të të dhëtë e më rafë. Qa u e lutën, idhë kalë li kaumihi, ja kaum i a budullahë. E njejtë asitot, e njejtë ashirje, islami së qenë kapit e Muhammedi, po islami po vazhdoj kaprit ademi enuhi, ehud, salih, maran, e adhemi e nuhi, e hudë, e salihë, e mërenë, e thëmudë, e pasaj, të lutë i sotë thabë bani Allahu gjelle gjel اوكم بيام بني انسجد بني انسجد الله جل جلاله وجل شعنه ما لكم من اله غيره سقاط شطر الله سقاط شطر زب ذاش الله جل جلاله ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين كياش آيتي تذذيت نصورة العراض كورس آيتي انتي سيلم أشفر إيشارة في سورة فرهيرين ادير ستون سب tha so, o oh, popull o oh, kumbi jem a të tunel fahisha ma sabaka kumbiha min ahadim, min el al alemin a keni vendos ju të vazhdoni në tërbulinat e amoralitetit që pa i bani në kohën e juaj që popojt parav juve nuk i banen fare kur e kush ju lejoj në realitet kush shumësoj yu juve qi do fotnin ne ket dek te shodhudit ansor kush ju msoi juve qi do fotnin ket ne ket realitet kaq te shumtueshem e realiteti ju ja ka emrin qi po e bani homo amoralizëm pra ne ket homo amoraliteti jeni futju kush ju msoi kso ma sabqa kum biha min ahad biha min ahad min alamin ket popull para juve ket jan nuk e dishin pare tharat ju ktu kush ju msoi yum sai me siguri ai hoja iub cekeni bo msuzues yum soi shejtani yum soi djalli i u perqeta qet punte shumtueshme na sabaka kumina hadimin elalamin sa saftet parlar po shifet qi problematik te ju innakum la taatuna arrijal sahwatan min dunin nisa fa allahu jalla jalalu nahet enta teni o ju popull ne gjone lut alei selam الله وثان قران كريم اكم كرييو ادمين خلقكم من نفس واحده يو كم كرييو براي ادميت وخلق منها زوجها اذا براياتي اون كرييوا شوجن اي كتو الله جل... كتو لوط عليه السلام popolit vet sot اكم كرييو ادمين بابن اي جوي براي تي كم كرييو شوجن اي تي Shka do të thët në këtë botë me pasë grue, burë edhe grue? Do të thët, një nefës, një trupi njëriut i damë në di pjesë. Gjysë me ati është mashkull e gjysë me ati është femën. Jo burë e është femën edhe mashkull, jo gruja është femën edhe mashkull, po burë e është sikurës, Allah ota ju kam kryu prej njëriut, e pas taj prej njëriq ju kam botë ditë. Një një hisë e jotë ja jetë ti e njëriut, e një nj Salute a.s. Pse latë këtë bukuri në të cilin Allahu Gjelle Gjelalu u pajtojtë, e shkut në onën qëtër o popullim. Pse shumë tutë njerëzijen me këta in nekum të letëtun arrijale shahvatën mindurin njësa. Kja është gabim trashanik. Këtë gabim Allahu Gjelle Gjelalu nuk e fal. Të më falin atë njerëz që miren me mjekësi. Se naho gjallarët dë njëherë e futëm i në shumë londë qera për të nësë cilët londë konsiderojnë qera se si anë tonat a ato faktikisht janë kurani kërim mrena se kurani kërimi a përfshins a i përfshin gjitha gjonë me spjegu hoxha në medicin dishka nuk e ka kuptimin se ashbo doktore dhe a përzin lënde në huj kjo ash në baraspesh gjemotin dërshëm si kurse doktori me thonë surat u lë fatiha në kurani ka ashtat a jete a përzin o qalëk jo a i me mësoj se kura një kërimi i ka 6190 tajete kej a mësë bëhësh mësë shumëtoj dë një sen jo a i folin i gjojnë shumë të bukur a i mësoj se kura një kërimi i ka 3 dëgjus edhe na kur spjegojnë di shka pika ona medicinës ose teknologi ose fizik, ose kemi, ose biologi shka të që ose di shka në zgudzon me nga kuptu kur kush kesh se nga shkum lëndën qëtër në ketë kod këtu për i spjegojnë Te Kurani, e të kurani të cilët i Kerimit me shfaqësit e shkencave, te Kurani i Kerimit te cilet dietarat i futen ne ne lëndën e mjedisines, ne dritaren e mikroskopit edhe i paqart, edhe ata pastaj çka banen. Numi reaktive thaan la ilaha illa allah, numri qe reaktive si ce kanablet njerzit i kthin spinën ne vërtetës. Wa hum anil haqqi mu'ridun, jak ne i kthin spinën ne vërtetës. Allahu Jellalu fakom kriua demin baban ayu ata krijovan nënën e juaj prej tij prandava dizisë është interesant në sistemin qelizor në sistemin qelizor rrin gjënat ashtu që mati ndershëm se incela qelizë brenda fjala qelizë për fletëta falni shka me boshëti fjala qelizë është pjesa më e imtë e organizmit njeriu të hyjvanit edhe bimës e çdo gjog për me ekzistu ti për me ha, për me jetu hala për me marrë deri në fund sistemi qelizori banë këtë punës, ka të disë një gojtash, pra. Shdo një, një një qeliz, me zdi sa qindra herë mërën anëzit e katerorve, dohat në tjera, dohat në di. Katër dhe gjasht kromozome i banë një qeliz mërënda. Në ndarjen në di, një një avdës, kjetra jet e gjallë, për me vazhdu ti kjetra dohat në di, në sejtë cilën kalojnë ka katër dhe gjasht, me udaka njëzit e tris banë, nuk banë. Se se ajo çetra duhet me i pas 36 për me vazhduat i jetën, se të 46, se me 46 jeta vazhdon. Kështu po. Pra, kan thon dietarët, vetëm një një ras, në një rast nuk kanë 46. Ajo era ajo nuk i marr 46, i merr 23. Kan thon kur takohet ujinat e formimit të njerëzit, kanë 23 të diet. Por saktë kan me u tako tut dit 23 me formun e hasan me 46. I të, të, të cilës qelizë i duan 46 kromozome in the ruar a sham skandollin kët a sham skandollin kët bot kan thon dietar vet sistemi qelizor këtë e ban ato e kanë thjeshtu me një fjalë katunarçe për nervë si katunar me morvesh kan thon kush ka dëshirë me diçka domethën sistemi qelizor mrenda është mirë me dal me telumi me pa një lum po e dhan për ditë ujë as në herçaj ujë për ditë uish kon të poshtë po sa herë dile sa është mua ujë ti çeta asha jeta e poshtë edhe ti mrenda Edhe ja shqishje për ditë jetë qaj, po si ke ato që liza i ke qera sa Allah u deshti, që ti të për tri është për bitë edhe të vazhdo një jeta, e prej ti e të vazhdo një jeta. Këtë qëlim ka mune sot të të, prej ti e të vazhdo, a i për atë e boni një burë edhe e boni një grue. Në përmeta ative divet venë edhe një qeta të vazhdo një jeta. E jo pra njënja që lidh mashkullt të takohet me qelizën mashkull, pse prej dim mashkulles del artnisen, delni gjuna, delni merit, denimit Allahu xalla zelaluhu ve xalla sano. Luti alayhi salam tha innakum lataatuna arrijale shahwatan min dun nisa. Tan tho di etarët. Sistemi legjelizor e ban evolucionin e vet, në rregull. Ka thon me një vend në organizmin tën zbarns vën kur fa evolucioni. Vetëm me një vend në organizmin ta në zbanë evolucionë në sistemi qëllizor ku? Qëka të mërë me nje? Këto të dalë atë u? Në tru. Me bëmë u do atë gje, qëka bëtë atë gje? Sot këtë mene, nesë atë mene, mësë nesë atë di mene, mene, tëre katër mene, pas mene, tërdo të pas mene, ku të zetë i e koka, diqin paltru mre enda për ditë. Ka thona gjësë ndrojnë gjonët. Aja qendra produse e mendimeve, aja ë چشتو چیشاش سکا نوی مباكسي لويزي مو چشتو چیشاش اش بول <باله> الله جل جلاله ورتتن قراني كريم صح هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا يو كم دير پري باركو نونس كور جان كني دي فار ومنكم من يتبثا نيوني پر يو وفت چوني وگل فمي فوشني اري كود يو نفدس ومنكم من يرد الى ارذل العمر Done zisa pre ju e futën vite thalë Në vite të të dhe dhe dhe dhe nëndë dhe dhe dhe një qinë E pasaj shka ndodhe Likej la jaale me min bardi ilmin shëja Sa për mësë me ditë Me i smrami asë gjënë Së kur shka dhite e kur kalinë Likej la jaale me min bardi ilmin shëja Masi që u bon djetar Ishte i vogël zinë të gjënë U bon djetar dhinte shka mos E me i smrami të ne Kur i boni qazëtve qaj hoxha Shka së tjegon të që mos në kursin e gjami Kër t'i bojë e tëzët vetë, një ditë për ditë vetë delë me të fali që njënë, pritë se për esos, ka, minute, e së s'ka, tre dhe qatë në një të hejatë, të në qojë janë në në dhe pesë, mëse të jati ditë i ban të të, mështë prami kështë ka gjëmatin e vetë, gjëmatin e vetë, ku kemë? Ta, një që një, të fali që njënë kemë. Shëriati që ka ka vu, ka vu regullë. Ka thonë, ha dha sheikhun muhtalit, u përzi në dhëtë vetë, as dërsin zëman me mor përja ti, as fëtë faë zëman me mor përja ti, as fëkin zëman me mor përja ti, as abdesim o nuk bëzot përja ti. Islam i ka në regullë ka thonë, është përzimo, s'ka me morë mo, u krypun akëti, ambyllë. Kësaj përzimo s'pëjthojnë modern penzi. Une pëjthom penizi. O indekom, indekom la të ëtu në rrijale, shahua të mëndu në nisa, belë entum qawmun musrifun, sa ju Lutë i thaë ju, jeni të tepruar. Jeni të tepruar, dhe me thonë, keni dalë atje ku stash puna juve. Qeta shpraj, m'di gjoni. A thonë, ju ku keni dalë atje, keni tepruj, dhe gjonë, atje unë s'jamë me ju. Atje kush venë? Atje vjenë denimi Allahu Jelle Jelalu. Qëfare? Aje taktonë. A unë nuk përzijem atje. Qëfare vjenë? Aje taktonë. Wa ma kena jawaba qawmihi, illa anë kalu, akhriguhum min kërjetikum, i nëhum unësu një të ta harun dë gjoh, i ndëruari i ri edhe plak që jenë gjami për gjigjen e popullit lutit më stime fjalve për gjigjen e popullit tha merej o lut ato që të kanë besutie edhe për një kohë të shkurt me lishu vendin me lishu vendin ajde ta shi ndëruari gjemot ku ishtë përduat me lishu vendin a lutit duat me lishu vendin A që ato tjerët duhet me lishu vendin, kush duhet me shku? Eh, që ato shka duhet me shku, pa i thoin lutit meri besimtarët edhe baju. A krigjohu min karjetina, dilni prejte na mos, s'keni pun me neve. Po si me maj miri i katunit, me uqun me dal, e maj poshtri me me, edhe aj bile me pas fjallën, me i thonë mat miri të qushko, se s'pëna banë numëri jësë të manë, kështu ashtë në këtë tokë. Që ston në mesin e njerëzve të lig, kur ligëzohet ambienti edhe kur e keçja e mundje mat ndershëm. Kur e keçja e mund, çka ka populli për për vazife? Çka ka populli për detir? Populli duhet ta dinë se keçën kët bot bot, po për mos me lan mund bosh që ka për obligim, e ka obligim mos me lan ata me marr për masa e pastaj të mirdh mos me guxume çel gojen. Imjera i popull i cili e ka punën mos me guxume fol i mjera i dëmaqin shpije i cilë e ka pru punën mësë me guzu me folë për gjinëve vërë i mjera i burri i cilë e ka pru punën mësë me guzu me qelgojnë për i gruës ka plët plët plët plët se a i halop pa njësaj ajo e dike ka njës me daltët piriti rriti edhe a i shkrati për me vazhzu të nënë ka qef me thondish ka për me vazhdu ta në diqëja jojnë në rrenë halalë dhe pak zonin, edhe të mod për mëthme e fliq, kejt, e mbjil herifi, shfar të mbjilme, shfar e mbjilme kjo mbjilme, edhe pa folë zban, edhe me ka me folë, e kujmi i kaldu, e kështu pra. Tha, Allahu Gjellë Gjellaruhu në Kurani Kerim, tha, ato matë këpështrit, i than lutit me matë ndershmit, hajtë shkon i thase, sjeni për neve mohë. Oma kena, gjevabe, këmë i hilankalu, a kërëgju e lëutin më në kërjetikum, lëutin e dhe familjen e vetë, besimit, hek në tha, prej këtu në qkojnë. A ka kjo pun sëqerim, a ka kjo pun elaborim mad bukur edhe mad gjerë pak të ashofmi, pse lëuti me da? Inderuar i gjemot. Espjegova para se të hinë dërë sot që eshte në Ibrahimi të ullëtimët e ati i për zonën. I lindon Iraki për zonën Palestinë, për Palestinë i për zonën Egjipt, për Egjipt i për zonën Mekka për i grua. Mekka i për zonën për i grua. Ajo gruaja thie, "Kishte ai skish fëmijë. Kishte fëmijë." E pastaj ajo gruaja i tha, "Çajo ti skis, kisht kisht smi, e kishte emrin Sara. Sa katshërtoren që e kemi na. Pi mua ke leje me mort i grua, ndoshta mos do të falë Allahu fëmijë. Sa ke leje pi mua. Sa po apo? apo u kri, tamam, zonjë e isen, dhe gjekë fjallën Ibrahim a.s. edhe u martu me ta, i bani Allahu gjellë gjelalu, u mas një një qinë, e gjash vetëve vet të jetës Ibrahim a.s. një djallë me emrin Ismail. Ta inna në bashru ke bigulam, ta na pot përgzoj me qundë vogëlja ya Ibrahim. Jadha Allahu gjellë gjelalu, mas i lindi, a e gruja partë, edhe ti, edhe kja gruja, edhe kja qëni, a i dhe banu e, ërtakja ërtakja anë mësele kush anë mësele në këtë dë njo ërtakët janë mësele edhe burat vlazni kur të bëhen të ertakët këto dipal janë mësele ka vlazni se si ertakët gjithë ditë në azimabet se në i disin gjithë natë në azimabet se në i disin e dhe vlazni e ortakët edhe ortakët se në i disin zëre kanë Rasulullah R.S. megojnë se hadis për këtë qështje I than, Rasullaj, edhe gratë e tua jëvnona Se u jëvnoshin të një arator, Rasullaj, dilte me punë Gjithë modja së të shpijes Kur viken aksham i gjonë të gratë pak hunën si manel I deke, ma belu kënë Qështë të ke, a i kërhinke A i domaqin i shpijes Ma i miri domaqin që ka patoka Ska patoka, pa muhammed Ska për të pa mo Edhe domaqin lëkyn ati I sa i than hadis Kësha ah, majdashur për ju vëtë allau A i që tën familin e veta majdashur Tha, wa anë këjrukum li ahli Majdashur i kejt familje vendu njënë Tha, unë jam familjen të njërë Po gratë, grau i e dhëshin të njërë A i vike për jashtu Tha i ke, ma balukun Tha ke, qka keni, mu qëto Qka keni E pëqin A dhe gratë të u vajllona A ju përgjit qëto tha, ortake okay. Ta ërtake, no, në në nëshin. ërtake. Rasullullahi, të qeshë që atë për zonë më së pëjshpije e kam fjallër. Ibrahimin e s'pjegum. Kër edhe Rasullullahi për e gari Heras, që Rasullullahi keshë në gjuhë për e Gjibrillit para të ajeta, pen, surat e krabis me rabbi kelle dhe i khalak, edhe ardhe i boni fjallët që i boni të atizja, ajo e mori për dore, ajo nënë e modhe, u metit Muhammed Mustafa's, Emur Resullallahin përdore edhe e çojti në njëri që i lëne kishte gjalë Axhe e ka pasën në njërëqa ibn Davul. Edhe i sqegoi ngjarjen atij se ka po i ndos atë gjalë të Allahut tan. Sak shtok shtok kto i kanë don nga Rehra. I thaqi, profetishtë, kishte lëzuar shumë, dinte shumë gjana për ka lëdimë ti kis bó, i tha. Ah tha, vashqërave. Law law litni iz ahrajka qawmuk qa bëndjilda le nësartu ka nësëran muazzara ah bir jemë sa këto që po e thutit a kanë zonë për nga mërë të tu për atije sa tije aj që i bota po e prit me shekuj të kisha qenë i ri edhe i fuqishëm që shkam qenë e të kisha ndih mua ditë kër të përzoj e poplë jot rasullarë së të siram në nga i këto fjallë dheri po këto matë mëramët ishin shumë të cudis me tha pa kanë me më përzona a i këto të pa kalmen përzona, të mamin nëbijin bojith, illa wakadë akhrajahu qovu, të skapë nga mërë si ti që e ka që zoti e populli dhe së ka përzonë. Këta ta dhishpit parëndit, nësë kemi latë, i përzonën po i përzonën, të kemi u përzonën. Allahu shka thanë kurani kërim surat u tewba për këtë qeshtje, të idhe akhrajahu lëdhina këtaru, sa njëslejni idhuma fil ghar idhja kulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'na sa e Muhammed kur të përzunën po pëlliot prej Mekkës e ti hinë në shpel bujt e trinat me zotriju në gjë do me thonë e të ki qartë i përzunën nuk sa idhë idh kharajshëta sa idhë akharajshëke kur të përzunën po pëlliot a i përzunën apo? i përzunën Ibrahimi i përzunën Nuhi i përzunën Luti i përzunën Musa i përzunën ku kalind Musa, Musa kalin Palestin, ku i ka bë për yjetimet e vet atë madhlojë në Xhep, i për zonën. Të gjithë për zonën. S'ka mur dash, s'ka qiz inxhir, i ktywë më të dashurve të Allahut xhallaxelalul për zonën. Hajde prapë, ka e don Allahu prapë ta xojmë, ona ti apoimsi ja ato ta për zonën, apo. Jo, tho. Kësh dinxhiri i burrave që i bajtën të vërtetën e Allahut me veti, e të vërtetën pak njerëz e duin. Qër çka që i bojnë? Qër të vërtetën Ja yeah, noi në briskin çaf. Lo po ne presin paga merr, mos e prak këta ai bas çaçkore prej. Mos hamulsin, do so, saqet të saqë për vaj hamulsin doktor Efeni, ha. Çka po do më thon? Fa anzaynahu wa ahlahu illa maraata. Sa Allahu jalaluhu. A më përzona? Po. Çka po bën Lutit? Çka po bën me Lutit? Më përzon me dal jashtë. Tamam. U krij oi dashur. Ti je përthielsi i çështjes Nuhi nën 150 vit. Siqon sistemin e thirrjes. Farab قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. Unzof, unfera ditën onatën. Noa al-Isram. Unfera ditën onatën. قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا. Fa dha naqel ditën, bilenatën përpara. Fa dha natën e ditën. Talam njeh dit hum duai illa firara. Sa her po ishiegoi po ikin. Unziegoi atoik وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فهل يفيضن اللعن الله جل ذلله جاءوا فاله يستشينغي صدناخ فتاخشو اسيادهم يتملاشين كرين متاسا واصروا واستكبروا استكبارا اذا ريسن تكامغولن منجي ماثينجي كيشين ا فرا او زوت اون كستوي بونوا بونن تشتاش باي نغري دور فرا تشتاش باي نغري دور قال ربي اني مغلوب تنتصر Moi tanta pople, ti e patalo. Rabbila tadhara ala al-ard min al-kafirin diyara asniama celle permito kit. Innaka in tadharhum yidhill ibadak wala yalid illa fajran kafara. Siti li shik tadha prejktive del, çishka del prejktive. Prejktive del si kto. Prejktive del si kto, u le mot e kan thjeshtu xhemot, e kan qit popull me me shembujt katunit, me marrësh katunar i dersin ma mir kan thon, kungliban çaban kungli. Ban... Kungliban kungli Kanë thonë, nërdarë, shka pikë nërdarë. Nërdarë pikë, dardha. Këta se ka thonë, këta se ka thonë, këta se ka thonë, këta se ka thonë, këta se ka thonë, këta se ka thonë, këta se ka thonë, filoni edhe filoni, këta ka thonë, Allahun, kuranë, sa inë nëka, inë të dharëhum ju dhillu ibadëka, wala jelidhu illa fajëren këp para, si të lista prejktive nuk linë që tërsenë përveshët si këto. Prej dardhës pikë, nërdarë Ka thënë kungë Liban Kungë Ta allahu an, Fa njëjnahu Wa ahlehu ma Unë tha Shpëtova lutin Edhe familjen e ti me ta Familjen e besimit Ndë gjion mirë edhe në nënvizohi përsod Illa mara ata Tha veç grone ati jo Tha veç grone ati jo Lutin edhe besimtarët Në Kuran i Kerim e Keni ka fundi i Kuran i Kerimit, Allahu Gjell e Zhele Luqar shpjegon kënë gjarje, si ka qenë precis, ka thonë. Pa khajna men fiha min me nkenë fiha minë elmuqminim. Me lajqet kur kanarë sefte, sëparën herë me bonket qeshje, me krik e turnë të Allahum në poplin e lutit, nuk kanarë në Irak, kanarë në Palestini. Kanarë të Ibrahim Aleisteram, i kanë thonë. E di shka, na pokalojmë kati këtu, këtër janë ajetët. هل اتاك عبدك ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما كنيت ابراهيم عليه السلام ملائكه قالوا سلام قال سلام قوم منكرون فسلام من ساكن الارض ونططك تعوجث منهم خيفه و تطت ابراهيم عليه السلام قالوا لا تخف متت ان نبشرك بغلام كم يرمس يجوز الله قد فال شلون اما انه ارسلنا الى قوم لوط نكته الله جل جلاله لوط بنه دني Me baza pëson të pokrijet ja Ibrahim Kemi arë me të lajmru se e ke gjallë vlau Edhe shkun në Irak më sërënjarë E pesh kur to i fërë A tje kur kanë mëri të lutë Ale Sirami kanë thonë Nët ishte Mëramje, nët Talja lutë Na kemi arë special për qeshtjën të ne që ke grejtë durt Lutjët e juve për nga mërëve gjithë monë pranon Qka keme në thonë Ta te që e kam thonë Allahu Zhele Zhele Lua Jedin Pra Më ua iduhu më subhu, Mare fa familjen tonës besimit, Ndiri besimtarët, Le e grusë më si banzo, Quka dalë e zipre i shtratit, Në qitja jargonin qafë, Në tanzeja jargonin mirë, Se më ua iduhu më subhu, Të ta terminin e ka në më njësherët, E le i se subhu bi karib, Edhe ma shpejt pak, Sa fasri fa bi ka u më ka, Gutu me poklin tanë dillë argon, Sa s'ka ka pa jo që Allahu gjëllë gjëllë në pëtë shërën, me bësot këta, edhe kalëzun me lajket, rezultatin funë thallë, fa akrejna mënkene, fiha minë lë muëminin, ta i përëzunëm na, indërëm ato besimtarët, vëma vëgjëdhna fiha gëjre bejti minë lë muslimin, ta një shpi musliman ishë në konë, gjithë kjo zhjurëm, a pa vësaj shë në konë musliman? Ta një shpi, ta, lutë i me dhbit, panonën, pashotën, ta, illa mëra atëk, Dalojmë në ta Allahu gjëllë gjëllë hu Dalojmë gjëllë njëherë E loma ta ta që kja jargoni Më nëjën e të rije E pëse pra pëse E tha kjo Qative burave I jav, bajke lajme të javë qitke I bajke lidhjet e zezha Punojke kontrabond Me homo amoralitetin e njerëzve Tha ju shërbejket hujve kjo E kjo qka për ju shërbejket hujve pra Këta tha lejën gjumë E qka të ndoza انه مصيبها ما اصابهم فكما ابرق دني مي اللهات اي تي في جيرب فني اي بارابث بار شكا كامي جيتاتو كامي جيتكت اوكري بو شتاس ثاو امطرنا عليهم مطرا فكيف كان عاقبه المجرمين طمطرنا عليهم مطرا سوء فساء صباح المنذرين فيبقي متوني شيث الله اوج Apo kujton t'i se shivit t'i shka t'bendohan, apo? Allahu i tha shi, sa fa amtarna alejhim matara se uin, e kemi që një shi, një ujtë infektuar prej qile, Allahu nuk qon ujtë infektuar, prej ujnë adha është maj pasrë në numër një, uj i shiut, pa fi e dishimi, sa ujtë infektuar. Ule motë sanë, këtë ajetë Allahu uj e spjegoj me qitra ajetën këra në kërim, sa fa ansërn fa zemë për i zjarëmi të gjëhënëmit që kësi shiwi të ju kemi që aaa së kje qëtëherë këna konë për këtë qëshje e qëtë ashë farëgur ka që allahu gjëlle gjëlelu për këtë problematik nuk i ka thonë kësaj matë arasowin për i ka thonë virusi aids virusi cidas homohajvanism i ka thonë kësaj allahu gjëlle gjëlelu hu edhe edhe kjo denimin e ka gurë prej qili të ndze në zjarin e gjehenemit, e sot qka i ka thonë, sot qka ka thonë Allah u gjellegjelë, sot ka thonë ndryshe, po e nxes me emrin pra homomagarizmi i bashkohor, kësa i qeshje, as muis po e nxes me emrin sidën, ila që në kanë thonë mjekët e ka dimi i gratë. Pra përsisë dhe i ta shkëmendje, hipotezë shkëntorë asë gjoma të e për se qatë inekcionë, për me mbyt këtë virus, duhet me qenin 10 dimi grad. A interesant, dimi grad shkrinjët qeliki. Qeliku shkrinjët në shkritore me dimi grad. A inikcioni shka duhet me i bo njeriut pra për me shnosht, për da shka me shkrinjë, me shëndrun lang, me shëndrun lang e mu shnosht, e ti si të bësh lang, shka për duhet ku shkon të të të në, shka për duhet a i shërin para të ti, e për atë s'ka shërin pra. Allahu gjellë, gjellë dhe dhe dhe dhe të qëni, livroni n Livroni në asfalt ju, mell një grunë në asfalt ju, ju bodë, me siguri, masë javë ka morë me njëse, bodë, bodë, me siguri. Këta janë katastrofët e njeriut, kur ajë mendon me bo një punë, të cilën punë mendon ajë se ma i menqëri prej qerve, po delë me ta. Po delë ma i menqëri prej qerve, Allahu gjëlle gjëllalu tha, khalaka këm min nëpsin wahida, wa khalaka min haze u gjëha, ta prej juve javë kam kriju grat juve, kështu tha në kurani kërinë. Për e juve i kam kryu gratit Këtha hun me li basën lëkum Wa entum li basën lëhun Ju jeni këmish gjumi për ata Ato janë këmish gjumi për ju Tha askinu hun Min hajthu thë këntum min uçdikum O njerë thë Allahu gjellë gjelalu Liti i gravet e ju Ashtë këtë banoni ju me banu dhe ata Këtë ulltoni ju me ulltu Ata me juve Pëse këmishën e mërë me veti kërë që kështë e me shpari kërë dillish me shku dikun veshës sa Allahu përgrate juve dhe hun në libasën lekom, ato janë veshëja juve u entëm libasën lehun edhe ju i një veshëja ative jeni pijama ative ato janë pijama juve askinu hon në minë hajësës e këntum sa ati ku të flin një flen ato ati ku të rin një rin ato sa u duni me ju shqia ato së kur shka hani vet edhe u duni me i veshëm dhe i masë së kur shka u masni edhe u veshni vet edhe kur shkoni duhet Kutë hesni kutë ushtoni du të me qenë me ju E ju tani shka po bani Ju po umartoni këtu Po i mirë një qika të huja Në emanetin e Allah Po i bani një qa E po shkon një prashtaj në gurbet E po qoni një telefon prea tje Lishom në një nusën Se kam një plak këtu Prej një zetë vjeqarës Në gjash vëtë e të të vjeqarët Kungli i Sambolit edhe ki podin ki ki podin me regulujetet e qka po bërë aje plaka dhe pa ajo mu e për mje pare, ka për dhe të margë mje e mdite, kej teshat në rajni gunga, mi pas rajni gunga kemi së koqishenje shqip mi qon teshat rajni gunga, e më spjegon edhe mbaron me ongën edhe me pi edhe me ta krenot edhe bile kjeri që shëtiti me ta ashe asaj plakas edhe ban një selam të shpia se lë thoni mamës vela asaj ku ka rrit puna ka rrit puna aje ku njerzit e dinë çka do të thon grua aje ku njerzit e dinë çka do të thon nder aje ku njerzit e dinë çka do të thon namus alesh ka nuk e njeri aje ku njerzit nuk e dinë për çka je në këtë dunjë aty je në këtë dunjë me vazhdu llojin lloji jot, jot ti bash llojin tan e ke obligim me vazhdu me kultivu me rrit ti shkon e rrit llojin e huaj gje kjo i vë nëj ajë mat i ndarshëm joni pikatun e ka morë shatin verës edhe ka dalë pi katunit e ka pa një ardi ku në kalamorës dhe qisa e pjali shëjuj e pi njoni pi përmore shka u banbe pe, pe se, e për vaditi që këtë ar e kuj naskjo, se diva la e po qka jetu bo pra për pra. e pash për vaditi e që qi shanë që këtë shkatojnë katë një ardi për që këtë qisa që këtë njëri njoni të doni, njoni kalamorës dhe që shle ujnë që shanë që shanë që shanë që shanë q, q Kierash kurkush pra. Kësh kur kurkushki meriton dënimin e Allahut. Jalla jalaluhu wa jal salanu meriton si me, me gur prej zatë, po me gur prej nalt. Edhe zati, zatin se pobieshi me gur prej nalt. Pobieshi me gur prej nalt. Sa ishin disa vështrime tola nda ajetin ta 39 ta 4. Në surën Araf lidhet me Lut alayhis salamin. Tash tinë na karavonin e zinxhirit pe pygamarëve të Allahut bartin të bayrakut kalojnë pe pygamarin Çetër. Edhe çështja ndryshe. Do thot se pygamarat thirrin në besim, edhe shpjegojnë sistemin e Allahut, por dashërojn problemin e një populli me të cilin ai as mohë edhe ka devijuar. Fa wailaa wailaa madyan akhahum Shuaib. Po shpjegojm çështjen e vendit Madyan. Pygmari i cili tek ishte populli që ishte emri Shuaib ki ardhë dhe i tha njëzve ma u'budullah bani Allahu ti badet ma alekum inilahin gajru si tjerët s'ke një të zotë kjetër veç Allahu edhe tha pa e shëraj kamar në me shëru së mundjen si lutis mundjen e popullit vet unë kamar në me shëru së mundjen e cila astër vit në popullin tim qashua i bale i salami edhe sa, tha kështu qatë gjatë këmbejinetu min rabbikum fa avful kejla wal mizan sa javë kam s'jel argumentet e Allahu Allah, ma zvjel njën kantarë kjo së muje qenë ka sërvitër në kohë në shrajbë a.s. Tha kantarin Tha më në drejtë. Tha mësë vjedhën kantarë. Tha au full kejle, u el well mizem. E matë mja e bereqetëve bërë në di pjesë gjë matë ndërshëm. Ja me enë, ja me kantarë. Me enë ashtë shniki, kutla, edhe kusha që tërë kush? Kutla, shniki, edhe tasin. Kusha që tërëthen kantari, vaga, pesha, qerat, mbra me di gjana matën. Me enë, me sh i thun filonit ti ka mëdhon 20 shnik dris a i ti jep ti e 20 kur ta korra apo, më atët me e në do me thonë edhe më atët me këndonë sa, tu dhja ti ka përmen kërani kërimi sa, eu full kejle wal well mizem sa, edhe me e në, edhe me kaltar matëni drej Wala, na, sa, mësja paksoni njërë zve gjanët kur po matëni te ka njërë kërë qëkojsh me thonë a ki 3 shnik par për me mel grunë, kështu e bojnë in hamarë, edhe ti ja, s'ka problem. Ti ja. Kur ta mose atfa gaznite, i avdishista e lema poshtë. Ja ke liptin hiçsin, i kanë hiçën që i le i kanë ana, po. Tregtar profesional që puni në Këshirin. Tregtar profesional që ai vhon 100 mijë ton. Kanica ntin, kanica santimetër, s'nik 100 mijë santim. 100 mijë santim bën 10 ton. Grun, thot pra duhet rrafsh, bash rrafsh duhet. Gratetona, 90 tona, 90 tona, tona m'mijë. Nëna të tora këtë punë e bajshin me ahlakë, këtë punë e bajshin me thjellë e shumë islamë. Vishin do gra, kërë mi, kër mi konë në atë vogëlë, i thëjshin nënave tonë në në tëfësi me milë. Këtu e lipshinë, në tëfësi me milë, e moshka jo nënajo në, në tëfësin me milë. Edhe mësi e moshke, ja bajke pinë që ështëm që ështëm që është me uglugijë. Edhe thëjsh, gratëtona në i shëshme atëherë, gratën babave tonë, edhe në një grësh icit mund mi des edhe i groshtë citë, demek, mos ket mafie dishimi mos e ta kam lënë në Sanstapolis. Edhe ai që tragrua kur ja ksa i ka tepsin më shumë me mill kallamoj të lipsi se të kishte tjetër, ja ksa i ka natmoniën, si ajo. A janë dhukur gjalipër shnikin ta lë 2 cm më poshtë, aty janë 1 kg. Nisë shnikni 1, shnik, 1 kg. Kur ta jape, a kur ta kur kur të venë më mar pastaj. Kur të venë më mar, edhe ka qef me çenati. Edhe s'ka qejf me apruti, ja veç me arfit ja po ka qejf me kanë edhe zot me kulëm ti kam pas dhon. Me kulëm. Ejoni kish harru. Njoni prej njerëzve kish harru idioti. Se kishte dhon me shnik ujë e kurjalipi aty tha me kulëm ta kam pas dhon. Kish harru ai. Se uji srim me kulëm. Se iskon ti kulmazive. Kish pas merak prej kulmazive kish ndaj ma aty me kulëm mja dor kish harruse ujë kja. Tha me kulëm ta kam pas dhon si si shpirtat kanë këtë bunjë. Suhayb alayhis salam i arnë këtkoh me Sheruk e thumundje të shërbitor sa, fa'ufu l-kaila wal mizana wala tabkhasu n-nase ashyahum, fa'aina idha kan tarin ban e plot sa. Mos e lini mangut, mos e lini noksan. Wala tabkhasu n-nase ashyahum, fa mos e paksoni njerëzve kur citesh në bazar, speca, patlidjana, skad do qof pem. Kërë qëtë është në bazarë, ke kuj desin e veçan të qeshtja e kantarit, se ti ndëruar ju mjëllë të mjëve të në mramje në mbarë ku në ative zjarë. Ato në vend se ti ushejsh me bereqet, ju shjen me zarmë gjehenemit prej këtu. E pas taj atos mite tu dalin dilindrisun prej ative s'ka bereqet, suka ku prej ative ka hata shpija prej ative ka hata gjami ku ishi e stajet për ketën rrugachet bin për iksaj papunet bin për iksaj sa o oh, zët se s'pë nabon lutjet ka bërë o oh, të mpalni o oh, rësullë Allah se s'pë nabon shka të bojmë për me nga u pranu datë smia nabon a të herlisa a të i bluk në tek këtës të gjabda o tuk ha e ka fshatën halal pranu në lutjet kësht për me të pranu lutja ha e ka fshatën Mos u bani pa punë. Çish po don ti? Edhe me marr çikën e huj, me ba grua, edhe me shkuaj dje, e kam një plan, me i pris letrat tek saj, mi mbarun letrën me rivend se ti sfukeku me punua, po. Kto e bani? Se s'ka pun, ojos ka pun. pun. Edhe s'u mos fol ti mos se s'ka pun. Ës ka keni bë, pra çka mo bani? Po i prish mi një gjah këtu, po i mbaroj maje çë tërkon. Amanas e ma të Ama nase kemi ojasti për maje për ata për këtan, et të paske kemi na të të letra. I kimi marojmë dhe ledra, a gjithë të njim për, o, ti vlavi jam i dashur Ato posht muhe, nese, para muhe E këto shkajetojnë përpetë dhe spjegojnë përpetë ative, me ato që shpe ban Që shpe ban me ato të vorrat, me ato që sheke vendos me kalu Ato të vorrat kejti kanë registru shkatë shkat pritin a gjithë Ska me atas gjopë a dit, edhe ato kanë thonë se, ato më kanë thonë muhe eh, Thuj ti se kjo anë haram, thuj se kjo anë shendaluar, thuj se kjo anë sinizam Thuj se kja është katrim shëshëror Derin piken e fundit Spjegoju A na i pritimi a gjekur të vinë I thëmë bëmi atë letrat e a gjitë Edhe këtë të këtujt bëmi Këtë të dipart E këtë të këtujt kanë të në legjitim Të lidhëna me sistemin e allaut E atë të të gjejt të i bojmë Së të ahisar i madhë dhe të qojnë mi hongër Këtu ka mendonë Ti bojmë ca një i kodër për i kodërave dë njësë edhe ti trusim bojmë me zorë ke i me hongër ato të terit teri, teri njështë, të terit plasështë, të terit qashë. Se ti indherë e sistemi ta laud më të qëtë rësistemi, fëjshë e ti e ku me punu, s'ka është ka me punu, e që prahë për të ka zëjë ku me punu, pikë tu, terit e megja e mra me arrave të ti ka tuni që ti ka punë, ama ti s'kej punë, po. s'kej punë, s'ka me bo, ku me gjejtë punë. Ka punun ato që jetë është me për nga mërë në lisa të u sërëm. Ato auto, stradat i patëna, a servisat i patëna. Po me ma... U leki kameri me full. E këshima? E dhe të ishimi ka pushtë. Pra, dhe për se është me më kallë s'fjegojëm se me më kanar duesh me më atë drejtë edhe ka një shpjegojmë nga ma qartë pak se kshnikin mos e pak so për atë e shi nëm kamerën edhe ata që ti ta kuptojsh se me dëvërtet duesh me modë drejt me dëvërtet duesh me pas shumë kujdes edhe kur dirësh pazar më threj aj, unë kam shumë për voj unë kam shqit në pazar vetë kam shumë për voj a gjegin, shfare pido ka doreve se ve kalzur shfare i kejnë Këtu bëjnë shënjërët, a gjegi, dhe shfare për duhet, gjegi, sa, po gjegin. A së gjegin, shfare për do së gjegi, së gjegin. Edhe flakë puna. Si kurse, kur ka hubë, kuj dhe sëtaria, si për prejnallë. Si kurse, kur sësh, kur kur së tukar i gjuhë, kur gjohë fare. Inderuar i gjemot. Shua i bali sëramë, për nga meri Allahu gjëlle gjelalu, gjëlle shanuë. Pëndreg, mosri, kanar mysri, po jashtë vjen raz në jerë po em, lemëjuvesi do na smu farë. Në një njërin pazar blej kësperca për i katularëve, për i popojve, më herë kur unë dilsha në pazar afër, ka pasë dinar këtkë ka katër shit kë e, më një herë pin më ngjesh. Pin më ngjesh ka katër shit kë. E pritëm në anjer, çish po fiton ti? Ta kështu. Etani pastaj na pre po i largë si qum se çka po bën. A ti te kandari, as një hacker çilion këto, një hacker i vogël aja thank ju sbas ma gjithmon me dor 4 kg lezin trap trap 5 kg lezin trap kët me dor ja pastille 1 kg për pastille pa çetër më fitu të mfalni ç'toni si gjoni çadnieri si ti je gjall hala un po baj be n zot po baj be sa hash mafu qara se atha tisni tas momentalis an shom maj var për se ather se, se un kam bindje të thella se ai tash aj maj var Domethën ka prej akaj. Rena edhe jo sinqeriteti na çojnë te mrapa. Të sinqert duheti, të sinqert duat duat ta dimte ne apo polojm para Allahu Xhalle Jalaluhu, edhe puni punojm siç ka Allahu xhep. Wala tafsidu fil ard ba'da islahiha, do them mos bani çrregullime si pejgamberi tjetër që ju kan thon. Po ju tham edhe unë. Dhalikum khairun lakum la'allakum tadhkaron. Fakiston ta as për ju me ndershmëri edhe kështu ju ju u ktham në ligjin e Allahu xhalla xalalluhu ve xhalleseh anu për ligjit për të çudit kanë dalë e tash po ju lirojm paksa 45 minuta anjuar msimi i Apoll nesër takomi inshallah prap në vazhdimin e çështit këti penga merret në specialitetet e thirrës së këtij wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wal hamdulillahi rabbil alamin al fatiha